Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Senin, umat selang maring Alhamdulillah tersekur maraja. Lauti seraja nafunggalata arak. Nasaba, ia subewe irat tini Pole, ri ulam melabih e ulam ramalang ia tanggawe. Mawari penggalata aran ya si pata napatak polo polo yaki pampasina nabading pinaripamegai pak kasuweta lori alena na waddi mimpi nak ri pemegai amal-amal amal cinta ni na na pasalamak ki pangala ta la ri lena atu nota labi-labi pa ri atu toton akhirat mati insyaallah dena ye we kesempatan ma berakkae meloka palatuke kisidi hadesena nabitta bapak guruna nabitta Narekko eh mailo kilolong ni pamasina pungaladaala Narekko meloki dulungi apala maega eh e andrengge asa lamakengge rilalengnge ewe atu tonteli no ta makotoporo atu tong akhirat ta Engka siddi hadese na pasuan ta guruta Ibnu Majah man kaneng kaya na bicara nabi ta riolona sahabat na ya manang na pauwi makkede ya ayuhan nas e sininna rupatawe apsus salama palebangi yarwa birisellangi wa atimu taama andrangi appandrangi inandrewe wasilul arhama andrangi sumpungi loloe Wasallu bi laili wana suni yamon anrange padot kemenang masumpa jang ri tangga benye riwutu matin ronaman tahu eh pada huljuan natabisa ni nasabarini nawatikota masruga nasibawai asalamakam ya ya eh hadisnya nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallamah perlu sena eh diperhatikan si bawa nasaba ia merupakan petunjuk lori siapa mana pegangin obat diki selama selama hari nol tan selama hari akhirat tan. Nomer sidik mak Muhammad asalamualaikum eh sini nampak tau eh palebangi ia robirisalangi nari ko siruntu ko ko nari ko ko eh panamu selang berisalangi bi angka hadisan nabi kita rela kita kita kita ada sihiruntuk makedai nari ko sihiruntuk ko misetogi tahu e temisetogi berisalengi e imer mawangi di makukue samana namo tahu yeway si seng maderito makutaki berisalengi nari kutasihiruntuk apa Nariko, deh nampaknya demi menantasi sang magi, Atama Iyewe ibsha ussalami petana eh apa lagangan selenge sebagai Salasiwanna na yerob lalalalama petiwe lori asalamakenge, na sabak yerob tongat-tongan na tampuk na yerob birselenge malamun maluang masakka hero ari keadaan na berselang ngi mak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nayak enarek melo ki puncak ki kota siruntu pada boraneta yaitu mak kada assalamualaikum ya mari kia narik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ero sukku agup tenyo assalamualaikum Naya assalamualaikum mas seiri ko, waalaikumsalam, nasi bawei ta'ala. pengalata ala, apa nasibawai tuh nange, nasi bawei kerutu apa perkata nah pengalata keling malam bi, nari ke sirun tu kisik dia tahu makukue, nari bersalangi, nana balik bersalata. Ma katasadipi nak dita. Naya kia. Tak cuba-cuba karik na. Si kisik dia tau. Tau taisang. Naya kia. Si runtuk bahami. Deh tapi nanti lima de tak. Deh tak tungkai mitai. Deh betul nangik eh tapi risal langwi. Amakamakubawa ki. Aga buat dikajajan ti lalana. Atina yaron nangik e tau rewe. Si dupa buat dikajajan makadai. Maa, kita kasih la, no. Nah, di mana ha, nabi kita lagi, Kak? Di mana-mana kita ha, berasal lagi, Kak? Lalu-lalu bawang, ni? Ah, jadi, buat dia ni, Ma dosa tahu ikut ini, Nasabah hari ini Haa, ah, ya, jadi, Nah, reka si ki Si dia tahu, Terutama ni, ya roh, tahu ini, Sengeh, masur lebih, I berasal lagi, Nasabah angka, pasurunna, Nabi tarilah, nah, desakna, makkadai afshu salama e bangi iro birselenge engkasi dia di set nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari tujunnye ye makkadai iru hadisna pasuan di guru muslim popolori penglut tabi huraira sabamal bi e qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkadai suruna pangalla taala tan siripa masinnya salamkan la tadkhulunal jannata hatta minu Udah demu tak ma suruh ga Gangan kema tepukmu Walah tu minuh hatta tahap bu Nadetuna suku tepukmu mu pada si puji-puji manang Ikut sinina tu masengengi Alena selang Sinina tu masengengi Alena matepuk Awala adun ala syai'in ida pa'al tumuh tahap Babtum Dek ga umelo upal tukang Dek ga ee eh, uja lo ke sik di sewa sewa nareko pada umupu gau ee eh? ee eh, maje pusipu ujiko pada ee ko tumenang tu eh, eh, eh, masengengi alayana alena tu masengengi alayana tumat tepak absus salamabaynakom eh, pala bangi berselenge di palawangan tumenang jadi iya ee berselenge weee langi lo pasipu ujiki yang mana narupa tau ee masengengi alayana selat masengengi alayana tumat tepak ee yang suku tepak taa nareko sipu ki. Nai e bana to ta'na suruga narikko sempurna inarikko makke singi teppe ripengala ta'lah. Jadi eh dena balle na bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi nasaba narikko i i pa lebang ero berseleng eh pelatonang pura upan sangeng e makke de i ero bettuanna asalamak menseriko asalamaknge dan rengi pemasena pengalata betul anna harika siruntuk kita anna ribu selangi mana senitu makada na namelo yang anui selamat ni tau boleh ke li lata dena ni mulia kadak dia tau selamat ni rot siruntuk boleh limata dena namelo yang anui nasabak limata selamat ni boleh ketita dena namelo isiri hati dena namelo butang yang yang yang yang yang Aja ah, jianarunar, ya, salama itaue eh, folikori di idik na betina matikakengi petentuangirilan ati tamak de deh naju melomang ni itaue, inshaallah eh tentu makasini sih buket si bawah si, iron nanget tau. Eh. Neri nah, lalan nak iye we atu tungeta Illinois, eh. tanya moyer bawah sidit eh iye we Makasih na, eh kata ulenge, eh, ye bersih sempung. Naraiko mak komaran ngirawat ya, tak si semput si tau eh. Tentu yero rosalama ni, salamat Toni pada terfau polikoridi. Naraiko Idi napa salama e tauwe Fole lipa pepe di tafole di sinin na yerro Ano dinge eh, makasola nreale na tau lenge Emo tau lenge Napa kotoki na sabak Agi agitu ifu gogong e tauwe Iya tau nawalakeki Nari kupe gogong e tauwe de cheng De cheto nawalakeki Nari kupe gogong e ja jaa Jaa tau meesa nawalakeki Naineru nakana betta Apisus salama bayinakom ...tai balap bang iya ruak... ...bila selengah ripa lo yang menang... ...sari ...na tu lima kesing... ...e...pindah dimu... ...tu lima kesing atimu... ...lau ripa damu... ...rupa tau... ...nasabari ni... ...e... ...nau salamak... ...salamak no iko... ...pulai ridosai... Salamat tono... ...pulai ripa pejana padamu... ...rupa tau... ...magi... ...nasabak... ...ikona... Powa ngi tahu mak kededup jejariko jajero tahu tentu dia tu kagak atiatina melopajari. Yang naya papan senar bintang Muhammad sawalallahu alaihi wasallamah nomor sidi nari kembali lagi tamseruga si bawa medeching si bawa salar. Insyaallah sebelum ada pi Eh, apa isambungi? Iya eh. Hadisat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuarii. Apa berakai? Law pada di dimanang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.